أه أه أه أه شكون استناروا السلام عليكم Mirsa, takohemi së bashku edhe në këtë të martë në emisionin duke kërkuar përgjigje. Ne tashmë i kemi pyetjet tuaja të cilat të do t'i trajtojmë me antëftuarit tonë në studio, i më ne është Sad Hoxh Enisrama. Qojislamu alekum dhe mirë se erdhët në emision. Alekum selam, mirë së se vjej, zoti ju shumë left. Ojin nderuar na shkruan Pleorati thotë a, a mund të më tregoni diçka rreth Epshit, sepse kohët e fundit Epshi po imponohet plot njerëz dhe të lutem a mund të më tregosh se si ta poshti Uh, unë atë, sepse nga njëherë uh, Epshi më mund mua edhe pse i fali të gjitha kohët e namazit regullisht Bismillah, Rahman, Rahim Falëndrime të akunë Allahot Azogjel Lusim Malant nëhem sukses në dhenën e përrigjeve dhe Lusalan që tjenë të kuptushme dhe gjithashto të dëbeshme për shikuasi dhe në dëgjusi tanë është uh, pa dyshime pa mëhushme se Epshi është një problem i vazhduushme që e sfidon qenin e njeriut. Andaj në qovë se njerëzit nuk kanë qasje të drejt dhe nuk e kuptojnë drejt këtë kryes të Allahut Azogjel, atër ata mund të mposhtë të njerën nga dy rafet, ose duke u dhënë shumë pas ti, ose të mposhtë në luftin e vazhduyshme kundër ti. Andaj epshi zakonishë kur përmanet synohet për një qelim të saktuar, përse është shumë e gjiruar edhe dëshira për autoritet është epsh, edh desira për ushimët e eps, edh desira për pasurinë është eps, e kushtuar. Andaj eps i në term i jer, një tersi që në vetin e saj përmban disa njësi të llojshme të ndryshme. Allahu xhalla ve ala nga mirësia e ka krijuar këtë eps të njeriu që ta bën ta kërkon atë që do duhesh në për të. Për këtë arsye, Islami ka çësje mesatare në trajtimin e epshët. Nuk e lufton tërsisht, andë nuk kërkon nga njeriu që ta që ta çerrënjos e efrin nga qënia e tij, nga se kjo pastaj do ta uh, bartë të njeriu në një qënie jo njerëzore, dhe që nuk është e kërkuar nga ana e tij. Dhe gjithashtu nuk e liron tersërs që efrit të vendos për veprimet e njeriu. Por e bën mesatar. Prandaj uh, duhet të kemi parasysh se epsi nuk ka gjithmonë ai që duhet ta luftojmë, por duhet të jetë ai që duhet ta kemi nën kontroll. Kjo është më rëndësish. Do të thotë, sa e epsi kërkon diç Nga ne, një, në që farë dhe lejrafi qoftaj, një duhet që të konsultohemi me bindje tona, besimin ton dhe me logjikan ton, për të ja aprovuar kërkesin epshit. Do të duhet që epshit të kërkon leje për veprimet e ti nga bindje jon e besimit dhe nga logjika jon, kur aprovohet kjo kërkes, vijet njëri un e veprim. Për ndryshe mbetet i mbyllur dhe istopuar. Fillimisht këtu duhet të kemi parasysh. Kjo është e para. E dyta, nëse njeriu ë vren në vitin e tij, kërkesë të vazhdueshme, madje edhe vërshim të kohë pas kohës të epshit, e, në disa raste dhe rafshe do në të rrezikshme dhe nuk ka mundësi më e ndal, atëherë duhet qoftë të interenohet me disa e, me disa gjëra anësore për ta pasur nën në kontroll. E para është që njeriu ta forcon pendën që embrion nga vërsimi i Epshit, "Këpëndës besimi në Allahun e mëndur." Po duhet që ta forcojmë besimin në Allahun asaj që duke uh, investuar në bindin tonë në Allahun, nuk e investuar në frikën tonë ndaj Allahut, duke investuar për shembull në shpresën tonë tek Allahu, për shembull se Epshi kërkon që ne të kryejmë një veprim amoral, apo dhe jemi të dobët të rezistojmë përballë kësaj kërkese, atëherë më automatikisht duhet që ta aktivizojmë frikën dhe Allahot, se se të Allahut, nëse nëse këto rreshtat të dhënë Allahu dhimbshëm pastaj çfarë të kajosh ka Allahu i mbanuar që do të jap në xhennet ty nëse ti privuhesh apo stoposh nga ky epsh. Dhe sa më i fuqishëm është ë sa më i fuqishëm është kjo kërkesë e branschme, apo aq më i dob do të jap epshi. Pra e para është investimi në besim. Qon ti investon në besim, ngasë ne dim se besimi shtohet edhe paksohet. Do të shtohet edhe paksohet. Shtohet me veprat e mira me punë të mira, me përmendje të Allahut të manduar me msim, me ligjërata. Shton, dhe gjithashtu shmangja nga gjitha këto rezulton me dobësimin e besimit. Andaj e para është që ne të forcojmë besimin tonë. Kjo është e para. E dyta është që ë të mundohemi sa më sa më bën të jemi për pasojat e këqija të përgjigjes së efshën e këtarrësh. Për shembull Në që se njëriju është përbal një kërkesë për një amoralitet. Dhe normalisht, në atër momentit kur dhejet nga epshi, nuk mendëm përpasujat e kësaj punë. Dhe shumit se njerëzve binë pre e këthirjeve të epshit, nga se në momentin e caktuar nuk e aktivizojnë diturin përpasujat fatale që u ashka këtan rëshqitja dritë këti epshit. Andaj thamë që mundohu që ti thua vetesën e po ti po shkron këtu. Po çfarë jo, ndodh? Çfarë ndodh? Ka mundsi që, që, si që për shembull të shkaktohet ndonjë smullie. Ka mundsi për shembull që familja e sot të merr vesh dhe pastaj detyrohet askë gjrua, ndosaj s'është përçi ngjyra jote. Apo ka mundsi që për shembull zot na ruajt të ndodhen pasojë të shtatzanisë ku diçfarë, do no, të aktivizojnë sama so te për informacione të të zë zë e zbosen dhe e zbëjnë këtë kërkesë të epësh. Po po për mua është e mirë. Po ku janë pasuar? A ne pasuar atë, në një ja pasuar më, më bën mu që të ndalem. Kjo e dytë, e treta të largohemi nga vendet në citat provokuet ipshim. Është normal kur ti për shemb ulje në një në një, një shoçri, femrash, diskutohet, debatohet qeshet, ku e diunë shtyhet lozët, është normal që këtu ipsh të jetë në në në kulmin e tij të, të, të, të, të kërkan, është i fuqishëm kët rast. Po nëse e larg ambientet dhe klimës e për shtashme për të shtu epshe, atërpa dushme se do të kesh mundësit të në boshën e në kontrol ma tepër. Për këta sy e dhe, thot një shambull i mirë arapë për në e zakonish kam dërshita përdore, thot në qovë se njëri ju flanë në Vareza, më stankuat në mëngjes për ëndra që i ka parë, ka se Vareza janë të të mërshme, A, me, me automatizm cilin ëndra ndështë të shqecu se të frekshme e kështë mërat. Përnda e dhe ti, përsham njëri i ri, i ka 17 vjetë, 18, 19, 20, i pamartuar, dhe në shëqit të femreve, di e të sotë që është masë e provokimit, edhe në veshje, edhe në cilje, edhe në fjallë. Dhe pas taj, ankuat se vëllë nuk përmuna me nëllë shikimin, vëllë nuk përmuna me nëllë këtë, normalë se nuk edhe me linë Allahu xhelalu do t'larguos nga epshi. Kjo atë dhe e katërta është ku largohen nga shoqëria e keqe ose nga shoqëria ose nga mjedisi ose nga, nga ambienti ku fuqizohet epshi largo nga ato mjedise. Kjo atë dhe e katërta merrum me punë të dobishme. Shumica e njerëzve rreshqasen në kërkesë të epshit për shkak të keq menaxhimit të tyre në raport me kohën e lirë qëfar të bënë, s'ka qëka më bënë, hajt pëdajt pak qëte, hajt të këqyri një film, hajt të futim internet, dhe faqe pas faqe duke i të pacilim, dhe komët të të fut në faqe cëllatë provokuin epshin, të shikojnë kanale cëllatë provokuin epshin, e kështu më ratë. Pra ndaj duhet që i besimtarët e këtë program, të cektuar dhitor, sa do të letëzënë, sa do të falet, edhe kur të pushonë qëfar do të bënë. Ibn Jakilin një nga Soj përkëdhen se ka ka ka ka shkruar libra shumë voluminoze. Madje një nga librat e tij ka arrit deri në 800 vëllime. Kënyrisat un në vazhdimsi mundum të bëj diç. Filloj të shkruaj. Në momentin kur lutem se shkruaj, ai filloi të lexoj. Kur lutem se lexoj, ai syt më losin lezuari, atëherë çfarë bëj? Atë shtrim në pushim. Mir po. Pushimi jam në këtë rast është aktivizimi mendjes. Më me ndoj dhe meditë rreth asoj që kam lexuar. A ne duhet që tjetë njëri u vazhdimisht në aktivitet të saktuar. Sikur se në mësënë Allahu Gjallewala në surin El Inshirah, thot Allahu Gjallewala, fe idha, fe ragta, fënësabë, kur përfundan nga një vepër, bartu në vepër tjetër, me njëherë, më automatizm. Hapsira që ti i alen, kohës prej një vepër, në vepër tjetër, është hapsir e rëzikshme që mund të mbushet pasaj me vërshim të epshet. Përndaj, aktivitet të Shuftë vera pe në Azi, çka do të qoftë, po ti diçka e dobishme, diçka që të angazhon, të prekupon nga ndërimet dhe nga lundrimi në oqeanin e, e epshit. Mendoj se inshallah me këto katër dhe normalisht e peta që është gjithmonë e pashmangshme, ta lutim Allahun xhallahu ala që na ruajë dhe na mbron. Lutja, duaja është një gamë tepër efikase në këdrytim që na ndihmojnë me lenë Allahu të mbrojmë nga epshi. Më pas me këto pesë uh, pika Me lenin Allahu xhallahu wala do të ket do të ket një gjendje tjetër në raport me epshin dhe do të ket një frenim me lenin Allahu xhallahu wala të konsideruheshim dhe të mjaftuheshim që mos me Elihu epshin me e vëshu. Nëse ekzistimi i ti tij duhet, gazetë duhet, ne ulidhet, po në rast se e duhora ju jo çdoherë dhe jo çdo kohë. Vazhdimi tani me pyetjen që na ka shkruar Fatbardh, është student i Fakultetit e Herodikut, thotë desha të të rreth kartës së Medinis njëhet si kushtetuta e parë në botë që farë mund në thot hoqja për e gjatësin dhe aplikoj shmërin e kësaj karte. Por hoqjin dëruar, parës e që japim fjallin, unë duha të njoftoj shikuesin, se kjo temë është trajtuar të kemisioni orë edukative nga jeta e për jamire të lejtë selam, edhe është shumë e gjërë pra rëth 5-10 minuta, pra mund të klikoj shikuesin në, në qësejvis kësë për kamë për të marë më shumë përgjigje për aktë çështi pra për kartën e Medinis. Nëse ajo hojë nëse do të shtoni diçka rreth kësaj. Për dyrsa është trajtuar, unë e di se hoxha Muhamet Dermaku, i cili është autori i këtij emisioni orë edukative nga jeta e pejgamberit alayhi salatu vesselam ka trajtuar me siguri sikur si përmane gjersisht. Brëna ku mësuri katër të pesë apo 50 minuta. Andaj mendoj që nëse i kthehet atij do të gjejnë përjetë mjaftueshmë për të rast që i nevojna kadrin papoznovic on stojësh këna kadrit. Atëherë vazhdojmë me pyetjen tjetër, është haram nëse shsesim ndonjë pajisje elektronike dhe i japim garancion blerësit se nëse pajisja ka ndonjë defekt apo prishë drende një kohe të caktuar, pra 2 javë apo pra më shumë, atëherë do t'i kthehen atij. Pra lejohet kjo garancion. Po lejohet, nuk prish punë, është i lejuar. Dhe kjo është një korreksion nga ana e shitës dhe një garanc për blerësin se ka bler një mall që do të ketë mundësi ta përdor për një kohë të gjatë. Andaj nganjhere janë disa defekte që janë të trashëguara, në kuptim të asaj që nga fabrika është marrë me defekt. Dhe nuk e din blesi. E blen e çon në shtëpi. Pas 2 ditë dështon në përdorimin e tij, atëh kush do ta bërt përçin si e kësaj? Pse ta baur blesi? Nëse ai shitçi si ka marrëshë me siguri me fabrikën që për çdo defekt eventual mund t'i kthejë fabrikës dhe fabrika atëre e banë përresin e këti defekti. Për të shuje, garanta në këtë drejtim është edobeshme dhe mëndoj se nuk ka asë gjë të keqe të garantuot në bast aso që e ka përmend edhe pyëtësi. Vëzdojmë me pyytin tjetër në shikua së shprej një brengë, thotë gruja e ime vazhdimisht e përmend burin e motrë sa vetë pra konatin dhe veprat e ti të mira që ka bërë për mu dhe për familin e saj. Ky gjestë më pengon shumë sepse më bën gjelos dhe kalon në ekstrem. Përmendje e shpesht e konatit, pra përmendje e shpesht që ajo e bën. Kam të nëtuar, thotë, ta këshilloi me hadithin e për jamerit a lehi salam se kunat është vdekje, por ka qenë ekot. Jam në hallë më këshiloni sidve proj. Unë më ndojë se një njeri, kur ka një boshllëk në anën e ti, munduat pasaj të mbush e, nga disa anën, pavarështë a janë ato pozitive, apo nuk janë pozitive. Sikur se për shumë kanë, kanë fëllë djetarët për dëshurin mara menë se për kryesën. Cënë një nga një dëshuronë në dikenë, Thot, unë s'moj me t'u pa të, unë vdes më s'me qenj me të, uh, po, dhe që ashtë zidhja? Zidhja është këtë bëshlëk, që për të ndonë me mbush, padrësish me këtë njëri, mbush e me dëshurin dhe Allahët, asë gjellë. Fakti që zemrë është, është, është bëshatisur, apo nga dëshuria reale dhe i Zotit, atër të ndonë kjo zemrë të mbush me qëka të qoftë. Edhe në këtë rast. Thamë, fillim, eshtë në raport me familjen të ndë, në raport me gruan të ndë, te, a i kembushur të gjithë sa kërkesa që ata ka nëvej për ty. Gajnë dhe për shambër, te nuk je kërrak me familjen të ndë, nuk je një jetë, një jetë të mirë, nuk ku afron atyre kothët mjaftushme, dalet mjaftushme, ndoshtë edhe rahatit mjaftushme, ku e di qëfar tjetën. Dhe ata në momenten parë, kur gjenë një familje, Çikon këto kërketa të përcuara e, e Lakmën. Shiko ata sa mirë sa njerëz të tillë, Lakmën. Është i tillë që që cikon tjetër kënd. Ta ndjek dikën tjetër. Pa shikuar ti ndoshta nuk je korrektim me familjen tënde, me gruan tënde dhe kjo po e bën atë që të përmend, padyshim dikën tjetër sa mirë është me gruan e tij. Sa mirë ka bërai. Kjo është e pore, do të thonë kusht kjo. Po po them kontrolloj kët aspekt. Ti si ndër raport me familjen tënde a jetë një burë më të vërtet që je për lakmi? Në silën të ndë, në koreksin të ndë, në uh, dalën me familën të ndë, në kohën edh, edhuruar familës të ndë, a jetë? Apo polen të vetë hapsira me, me, me, me, me silët e tue, të ua, hapsira polen që tashme personatetit e të zëvënsot me personatetit të huaj nga jashtë. Pa në fjënë me shë duhet të jemi vetë kritikë. Kjo është e para. E dyta, e uh, Nëse sajt ka bomir mund do të ja kthesh të mirën mund do ti thuo ti më ke bë bomir nkoçaktuar e don dua që këtmit ta kthej kërko rrugë për ti bë mirë nuk ka mundsi njëri tjet i pavarur në gjithë sa anët aq ka mundsi ti të di pavarur materialisht por nuk është i pavarur në kuptimin e përkrahes përkrahe. Re, ofr. Ofra, jusar, për shemb përkrahe rry ofr ofro ju sa të kanoi për të ndihmuar ja për të kompenzuar dhe shpaguara të mirë që ti e kë, gzuar nga ana e ati. Dhe më nezi si kjo pas, ky shkëmbim bëmirsish do të çetson zemrën e gruas tënde. Kjo është e dytë. E treta, të vazhdosh me këshilla. Të vazhdosh me këshilla me gruan tënde, ti të thua se kjo mund si ti Allahu i smbleft. Do të thotë, ndoshta edhe mënyra kur ke reaguar te gruaja, nuk ke reaguar si duhet. Duhet të jilonin takimi, ne po të jap kjo më mas. Gani mund të thua gruas gruasën e kështu. Ti Allah shpëroi që ti nga mirësia kishë për dhe haru t mirën t që spëdhëm i harruat mirën ti që na ka bërë. Atë Allah shpëleft. Mirë po, përmendja te për përmendja te për të do të thotë e prish këto bemirësi. E prish atë që Zoti, po edhe nevet na ndikon që të kemi raporti jo të mira. And të nçofse ai na ka bërë mirë, le të mbetit ai e mirë e mirë, mos çndrohet të keqe. Atë të nçofse të ka bërë mirë, lutallan azoghel që ta shpërblen atë. Ta ruajë me familjen e tij. Hajde na bash po bashpunë unë unë ti edhe gruaja ime. Unë edhe gruaja ime. Hajde po bashpunë bashta dy. Do thotë, si të kemë mundsinë na ti bëjnë ata shmirë aty ne, ose nëse nuk kemë mundsië aty ne, ti bëjmë na mirë diku tjetër sikur si, si diku tjetër ka bëu mirë. Dhe bashpunën këtë temp. Ky dialog mendoj se do ta zbukutaton në mos të madhe. Po fagon se njerëzit nganjë nuk din ti çfarë polemi e rritin atë më tepër. Të ti nuk ul, pranojë normale, dikush i ka bëu mirë dhe e përmend. Kjo është e treta. Dhe e, e, e katërta në kadrë tëm do të që që mund të të të të përmend është që për shembull qoftë është tepër ekstreme nuk nuk ndalen përmen se përmendur në kadrëtim atara Miroshi më i thon motrës ose saj pashë që për burrën se i thon që motra jote është më të madhe o, kë, ke mundësi më i thon që e aty po të pengan sikur se po më ngënë mua apo më po ngënë është normale vetëm që po më ngënë apo aty po të pengan që, e, Të, më sigur e thëtë edhe bu përpën përpën gërë. Mirë në që së nësë po ka mundësi me ndiku tërësish nga ona ime, me ndihme të lutim këtë aspekt që të, që të qëtësash edhe nga ona jote se kjo ka mundësi, kjo përmenja tjepërt, ka mundësi të ndiko në raport me zdi motrëve. Pse ti kene ujme përmen burin tim ka shtjepërt? E ka bukët mirë, ka shkuaj e punë, nëzote është problemet, nuk kinojë kashme përmanë. Me kërkuen dhimë ansore për të kyqët në zinë në problemet. Më ndojse përmes të të të 3-4 pika, me lene allo gjellëvele, do të të zbude sitata. Shpesaj, duhet mu përpikë dhe me mundu dhe me pas po sabër dhe ursi dhe maturin këtë dretim që inësualat të qtënësionot sitata dhe të shkuat ka ajo që është me mira. Ashtë dhe më tani me një pyqje që në shkruoj një shikuës të të dëshirojt më sharoni hadithin në cilin i dashre Allahot thot, ku shë falë sabahun me gjematë rinullur duke e përkujtuar Allahun, pra duke bërë dhikër, gjërë sa të linë djeli, pas taj i falë dy rekatë, këto dy rekatë vlenë, kanë vlerën e një haqjë dhe umre të plotë, të plotë, të plotë. E neve porrim dhe po bëjmë dhikër në këtë kohë, në minutën kur po del koha e namazit të sabahut po ngritemi dhe po i falim dy rekate të cilat ti konsiderojmë si namaz të duhas. A është në rregull kjo? Mos vallë namazi i duhas e hyn më vonë në rast se po në, për çilat rekate bëhet fjalë në këtë hadith. Ky është një hadith që dietarët e kanë diskutuar saktësinë e këtij hadithi, ku disa mendojnë se është hadith i dobët, ndërkohë të tjerë i sakët për shkak të disa defekteve që ka në zinxhirin e transmetuesve dhe veçanti edhe për vlerën e madhe, ngase për një vepër kaq, nuk është kimë e vogël, me punkrasim të shpëlimi nuk është aq i madh. Të, të thuhet se ki sa so haxh dhe umre, haxh dhe umre, haxh dhe umre 3 herë të thuhet për një për gjysmë orsë me qendrim me bodhıkër, këtë e kanë kondensuar dietar sa është e mundshme që për këtë vepër, një lloj shpëlimi kaq i madh të hipet. Po, sadoqoftë dysa dietarë kanë thënë se është e vërtetë, kjo a ditë është e vërtetë, është i, vërtet, i saktë, nuk ka diçka do të që mund të, të zbefto ti në këtë hadisë dhe do ta ëh do ta rzon nga shkolla e vërtetë në shkollën e dobësisë dhe do të thotë e pranojnë si hadisë të saktë. Kur vjen vjen të dy re qatë, gjithashtu këto dietar kanë mos pajtim. Se këto dy re qatë, ajo re qatë e lindes së dillet nuk kanë bimë me duhan apo janë të duhas. Detauri Shuari Bekaim al-Joziri rahimehullah mendon se këto dy recitate të falura pas linjes ditë janë recitatet e duhas, nuk janë të ndëlidura me përmandimin e Allahut që bëhet pas namazit të së shtunës. Unë mendoj se kjo është mendim më i saktë. Për këtë arsye, ato dy recitatë ç'i falni. Nëse keni mundësi më i fal si më vonë. Për shembull, tash linjën në orën 7. Koha për të falur të dy recitatet fillon diku për orën 7:15. Zokonis, 15 minuta duhet me prit, dhe sa të ngriti djeli mirë, sa një shtizë më ngriti djeli, ka që këtë e kërkuar, ngriti e sa një shtizë, ngriti e djeli sa një shtizë, i duhet dikun afër 15 minuta, anë në qofë se lidi në 7, duhet dikun ka në 7 e 15 minuta, me i fillu me falë këto dyre qate, jo me njëra si të lidi djeli, por, e, 15 minuta pas lindjes e ti, në qofë se kej mundësi me i falë, në ora 10, për shemblë, Gjase koa duhas është më e mirë kur dillesh në fuqinë e tij. Jo kur është në fillimin e tij. Prandaj më e mirë është këmofol. Po nuk i mund sikimësh ku un punë ke friksë angazhosh atërfal natë, natë moment. Do të thash problemin e merr edhe pa këto dy rëqate. Gjase ajo që është e lidhur në hadith nuk është e lidhur me dy rëqate, por është e ndëlidhur me qëndrimin në xhami duke përmendur Allahun derisa të lindë dielli. Nëse ti rrin në xhami dhe përmend Allahun ato xhel derisa të lindë dielli Atërë me lejnë e la shprimë në kemarë, dhe dy reqate mbetën të i bashkanjitë e namazit të, të duhasë, që fillojnë nga, nga kalimi i 15 minutë që të mazinë dillit e deri 15 minutë apo 20 minutët e dikonë para se të hinë kuha e namazit të drekës. Tërë kjo periodë është mundësi për t'i falë këto dy reqate. Na shkruan ensale selam aleikum huajënderuar deshat pyetëse të gjitha vaktet i falit të plota por vakën e atij se fali 4 2 dhe 1 a është lejuar të falet në këtë mënyrë Allahu i ruajt 4 farz me siguri 2 sunnet dhe 1 vit në rregull është apo më e plot është të falësh vitën tire çote kjo është më e plotë jo ta të, të, të mjaftosh me 1 e lejuar është një sa e vitë është më po më e plotë është të plocosh me 3 rekate Nërsa pyetja tjetër, selam alejkum hujën e dorë, ar desh të pyes disa pyetje. Kush ka qenë Abdul Kader Janioc kanë sht tarikatit tek Sheikh Lerr? A duhet të ndjeket kjo rrugë? Pyetja tjetër si është halli me disa njerëz që pretendojnë nëse kanjë, e, qimet, se kanë një chimë të Resulullahut alayhis salam dhe e pushin atë? Së përkat Abdul Kader Jilani ka qenë një dietar kajetu në Bagdad dhe është i njohur për mistecizmin e tij, ti, në këtyj gjunjt saqë përdoret atë. Don, është marrë shumë me aspektet që e, kanë të bëjnë me pastrimin e shpirtit, fisnikrimin e shpirtit, pastrimin e zemrës, moslakimin për këto gjëra të këtu me radhë. Ka qenë i njohur me adhurimin e tij dhe me përmendjen e shpërt të Allahut Azu xel. ë Pasuhet i pastaj kanë këç përdor fatkeçisht shumë nga fjalët e tij dhe e kanë shëndru atë tërsin e fjallve dhe veprat e ti në një drejtim sofistik, një drejtim sofist, apo që absolutisht ajë nuk ka të bënë me te. Dhe fatë këtë sështë edhe varit i vizitohet edhe do, do të të cilën rëthi që ajë absolutisht nuk e ka preferuar këtë punë dhe e ka orretur. A në djetarës samë kanë folë fjallë të mira për te, në kuptimin e dhe vëshmëris e ti, dhe në kuptimin e kuides të ti, që në kët të jetë i përkushtuar mësimeve të Muhamedi sallallahu a.s. Edhepse tash e kanë këqpërdur pas taj emre ti dhe veprimtërnja ti pasuës të ti. Ata të sotëshme nuk kanë të bëjnë fare me Abdulkadr Gjejlanën. Kjo është e parat. E dyta, ka në shumë vende, për të nështë kjo është një trashtikimin nga pejgamberis o së rëmë dhe e shenjën të në nëjnë. Pa dushim se qenja pejgamberis, më është të shenjën dhe ashap te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mer ta udesi dërguari alehi alaihi sallam vrapon nje te marrin ujin e tij dhe te fërkohen me te per shkak te begatis dhe bereqete qe kishte trupi i tij shenjt dhe uji qe lagaj e me te kem argument nga fjalt e allahut dhe fjalt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam por ne vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kemi as nje garant se kjo qe sot dash nduar tona es e të dërguar sallallahu alaihi wasallam nuk kemi kurrë fakt dhe ka mënësi që a e tjetë kushet e kujt, apo dhe njështë të shenu në një qka që rajzë nuk është e shenu. Për këtë arsujë, pas vdekës e pegamirën dhe pas përfundimit të jetës e ti dhe shkëputjes së zingjirit për verifikimin e këtyn e xherave të trashëguara nga ana e pejgamberit alayhisatu sallam, detart e kanë mbyllë këtë derë tërësisht. Kan thënë se nuk lejohet të fërkuarit për asnjë tëthese apo të përdoret në çfarëdo çime, apo shkado çovë teatr, që pretenduosë se është e pejgamberit sallam, për shkak se nuk kemi fakt dhe argumente tësë mund të na shpihen deri tek burimi i, i këtura xherave të trashëguara. Prandaj, ato që bën nëpër xhamia që do të, të pretenduesja është e trashëguar nga pejgamberi sa selam, të gjitha këto janë të pabaza dhe mendosin nuk duhet një musliman të bie në këtë për shkak se kjo hap një dytë rrezikshme të shirkut apo të të të të paganizmit të idhëtarisë e çë Islami e lufton pa kompromis dhe do të parazer do të do kur i të dukuri të tillë. Për këtë arsye fakti që dikush vije sot me argumenton po sapët kanë përkështu themi se sapët e kanë pas original Ata e kanë thënë se ky është i, i dërguar li Sallam. Apo, po ne nuk kemi një fakt që na argumenton se është i të dërguar li Sallam, andaj për ta shmangur rrezikun e përhapiës së besytive dhe, dhe se i dytaris sa në e mbyllim këtë derë. Themi se çdo seancë pretenduar se është i të dërguar li Sallam, nuk kemi fakte se është e tillë, andaj mbyllim këtë derë dhe nuk e përdorim edhe pse sahabët e kanë e kanë përdorur. Që sa ata kanë pas, do thotë sigurinë në nivel të lartë se kjo është e të dërguar Sallallahu alaihi wasallam. Froj po, para se vazhdojmë me pyetjen e radhës, do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Derkatë ju shi ku është ndërruar, vazhdoni të çëndroni me ne sepse pas pak do të rikthehemi për të kuptuar se cilat pyetje do të marrin përgjigje në pjesën e dytë të misionit. Çëndroni me ne. <të> Kosnenror, në u rikthyam në studio për të vazhduar bisedën me xhoxhën Enis Ramad, i cili po i përgjigjet për pyetjet tuaja. Xhoxhi pyet Elham, a thot në ditën e premtë ta lejohet femra të falë namazin e drekës në kohën kur fillon e takvim apo duhet patjetër të presim pasi të falet namazi i xumas? Jo, femra nuk e ka obligim namazin e xumas. Andaj femra duhet ta falë drekën. Dhe dreka do të thot nuk është e lidhur me namazën e xumës kur falet në xhami. Por është lidhur me kohën kur hyn. Prandaj, qoftë në tagy me kimi se dreka hyn në orën 19:47 minuta për shembull, ose 45 minuta, atëra pas së kua kur do të na bëjmë punën të falim. Ëh, hoyt përdisa jemi këtu tek namazi xumas, a preferohet që edhe femrat të, të shkojnë në xhami, të ndjeqin ligjëratën apo? Nuk mund të them se preferohet, sepse për preferim duhet një argument. Apo për ta vlerësuar një vepër duhet kimi argument për vlerësimin e saj. E posime se është mirë tek ne për një arsye, se so do si të këtë muzit të ndëgjon lexhëratin e xhumos. Është e lejuar, mund të them më sakt, është e lejuar për famën që të shkon në xhami të fal namaz në xhumos, edhe të ndëgjon hudbën e xhumos. Dhe po e falit namazin e xhumos, atë nuk kanë nuk kanëvojë me fal drekën, nga se xhumoja i mjafton për drek. Në qoftë se ofron kushte nuk bëhet për zile burra e graosh, nuk bëhet tolovin, nuk bëhet dot një lloj një lloj hallakome po shçetësimi atë atë relejohet në katërdritim. Përndysha tek ne nuk po ka vënë për burra më fal. Qase jamë dikimi të vugla dhe kemi një fluks të madh të njerëzve që vinë me fal Xhiman, andaj në këtë situatë do të thotë është e pamundur të ofroj një hapësirë e sigurt motrave për të fal Xhiman, kështu që le të mjaftohen të ta folën drekën në shtëpi ose përkat ligjëratave është e mundëshme që të ndekin ato përmes internetit, faqeve të ndryshme ku publikohen ah. legjeralat, ma djë dhe hudve të gjelarve, andej është një mundësi për një kompenzim që, insha Allah, e mbush këtë zbrastirë që e ka një mundësit e cilën edhe PIS-TV tashme e fronë për shikosit tanë, pra... Ah, kjo vetë është e prëmtuar. Vazojmë pyetjen e Alaudin Maliçit. Dua të di nëse kemi të lejuar të ushhemi në çevaptore apo të blejmë burek me mish apo edhe të blejmë lloje të mishrave, për shembull, salam, pastet, sujuk etj. në prodhçanë ku e kemi parasysh se nuk e dim në çfarë mënyre janë therr kafshët mishit të cilëve na servohet në për këto pika ushqimore. Ky është një shqetësim i vazhdueshëm, do të thonë që i përgjithë besimtarët për shkak se Fillimisht nuk dihet prirja e mishit prej nga vien dhe rrjedhimisht nga kjo mosnjohje shfaqen dyshime dhe dilema të shumta. Nuk po di pikë kan gardh. Andaj nëse nuk po di, ndoshta e kanë mbyt. Ndoshta ai që e ka therr nuk është person i autorizuar fëtorisht për ta thirrë ekstëmerat. Në nën në të drejtë, nëse e din prirjen e mishit, nuk po dim ky kasapi që po e therr, ah besimtar, nuk e besimtar, falet nuk fa... shfaqen dilema të shumta. Dhe për shkak se kjo çështje që është e ndijshme Dietarët kur e kandidatuar këtë çështje nuk janë të gjithë me mendime. Por disa janë disa janë nuk po domethënë më, më të rreptë, sa është fjalë që s'po pëlqen me thonë ndërim të dietarëve, por janë pak pak më të, të kanë rezerva shumë. Dëshojnë që të jenë më të sigurt. Ndërsa të tjerë janë pak më tolerant në këtë drejtë tolerancët të të nërmesh është mbrana suazëve shëriatike, nuk është jashtë të të në. Nga se joj gjithdo tolerancë është e lefdruar dhe e preferuar fëtarishtë. Mendoj se për vendin ton duhet që të i përmbajemi regullit vijuës, se gjithdo mish është i lejuar. Për diri sa nuk kemi argumente dhe fakte të mjaftuash më shëriatike për të shpalur të ndaluar. Andaj që më shvien gatë mistore apo kemi mistore dihet se pronari i saj është musliman dhe në esens nuk kemi argument se ai nuk është musliman është musliman atë andaj ajo është në të ia fakt që nuk e dimë a kanë thonë bismillah apo nuk kanë thonë ne këtras mund ta përdorim si argument hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anasilla thotë o drejguari i Allahut puna vjen mishin ga njerëz që, që posta e kanë pranuar islamin nuk e dimë a di natë rregull se duhet me bismillah nuk e dimë ka dushu aqe në theren e tyre. A tërë thafë pegamberi së rasarëm, se mu entum, përmendin ju Allahun, thunjë bismillah, është bismillah i uaj, është një laj, është një laj, mjeftu e, e shmërije, në këtë situatë për në nuk e dinë se aja e ka thona po jo. Përdolem se në qofë, se e dimë sigurë, se aja e s'ka thonë bismillah. A tërë dhe që ka tete, nuk e hajmë këtë mesh. Aja thot, ku kem deklarat të po, deklarata gjanati atë do të shkatë trëg. Populizmi nuk kemi kështu deklarata, asu kemi fakte. Atëherë më nëse para vetë e preferoj mendimin e dietar të njëu Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, Allah e mëshiroft, ka qenë nga dietar të mëdhej dhe ai këdhet është pak, sadopak më më tolerante kuptimin fetar. Dhe të pranuar fetarisht dhe më ndosë është mendim më, më praktik. Mendim më, më praktik, gazet është pamundës më sot ti të verifikosh gjitha mista që vijnë. Dhe jo gjithmonë ti ke mundësi ti mund të, të therrësh. Dikush ka mundësi, ata që në përfshatë për shembull, për e kanë lehtë e therrë kafshën vetë, e dinë sigurt të ka, sikurse teknikë që qe ka të pastërmave për shembull, kjo I sitja, musliman, sitja, është diçka tjetër. Po njerëz në për banesë s'i thua. Ose ata që janë perëndim musliman, s'i thua. Ati janë ndaluar me të zë ku kafshë. Ka rregulla, ka vende të posaçme këtu për, e vështirëson jetën tepër. Dhe për disa ukime rrugë dalë fetare, mendoj se këtë rrugë duhet ta përdorim. Për këtë arsye, njeriu i përmbahtë, nëse ardha e mishit është nga ana që në esencë dhe në aspektin jashtëm është ana që lejohet nga, nga nga i to at mishit, ose musliman, ose është i krishter apo xhifut. E hu kitab, sikurse thuhet, i tharë të librit. A janë krishter po? Ne jota mëngur. Përdesë nuk kemi fakte, argumente që e rënon kët bindje. Sigurisë përshajmë të kemi fakte se ai ai thot vetë musliman mi po ai përshajmë nuk është musliman. Nuk përmen e përmend emrin e Allahut të manduar. Ose përshajmë embyt kafir nuk e therr, po e mbyt. Atëherë kjo ofti nuk ka. Pranëse kemi argumente tekson e tyra. Argumente të të, të fuqishme, atëherë duhet që ti të përmbajmë argumenteve, do ne bazë të tyra të shmangim nga ky ushqim. Nuk kemi argument, nuk kemi fakte, atëherë mbetemi në origjinën e asaj që ka thënë pejgamberi s.a.s përmendën ju Allahëm. është dëmë tani me pytjen e me tushit, a i dëshuron të di se është vetëvrasje caktimi i Zotit dhe nëse bo atër, si? Shpeshën bënë këto pytje dhe unë mendoj se këtu ka një keq kuptim. Kur thua caktimi i Zotit, apo, kjo caktimi ti dhe të thot, kjo është qështë e ti. Ne për të kuptuar caktimin e Allahët, a të gjelë, duhet që ti përmbami përgjësive tona dhe kompetenceve tona, mos të futemi në përgjitë Allahot është gjelë. Pa u futëm atje, do të humbim. Nuk do të kejmë mundi që të dalim e zidhjet. Shumët se njerëzë e kuptojnë caktimin, do të thotë në kuptim dhe në njërë e imponimit. Në caktimi, do të thotë imponim. Pas sa të përmenë në të fja e caktim i Zotit, që si e kuptojnë njerëzët, do të thotë e ka caktu, do të ndërso fetarës caktimi i Zotit absolutisht nuk ka të bëj asgjë me imponimin, por ka të bëj me diturin e Allahot asgjënë. Dhe unë kam dëgjit që të kënjezit të të instalohet kjo kuptim në njene e kësaj që e përmenda. Do të tëtë, së arët përmendet caktimi automatikisht të sinjalizan në diturin e Allahot. E din Allahot se kjoj do të bën vëdrosje? Po e din. E po që kjo e caktimi? A e din? Qush e din Allahot n qështë edinë Allahu, a, që ka unë të da bëjë, po për këtë arsio është zëtë, andër për këtë arsio më të të dhërruat, dhe rëzot i gjithdhishëm, për e saktimi Allahot është indelidhën me dinë ti, a i e dinë, faktë që a i e dinë, do të të, të kalenë ty një hapsirë, të saktuar të lirisë, në bashkë të së cilës nëndërtojët përlisja si jote dhe imi. Andaj Allahu, gj i ka caktuar dhe i ka imponuar. Në disa gjëra i ka caktuar, por nuk i ka imponuar, por i ka ditur. A është e qartë? Caktim i ndërlidhur me imponim dhe caktim i ndërlidhur me detyrë. Caktimi që është i ndërlidhur me imponim është përkatësia ime etnike. Unë jam shqiptar. Jam shqiptar. Kush e ka zgjedhur kët? Allahu ka zgjedhur. A do të më pitet me Allah ditën e gjykimit? ma ka imponu me konë shqiptar, unë nëse komë zilë, para se të kryojëm nuk më kapytë Allah o ti, apo dërshëm e qenë shqiptar, apo bëshënjak, tork, arab, që ka për dëme qenë, së më kapytë, a më kapytë Allah i manuar ti para se të kryojësh, a dërshëm të jeshë fëmi i kësoj familje, apo i kësoj familje, së më kapytë, andë e ka caktu, caktim në kuptim të imponimit, ma ka imponu me konëne, më ka dituru Allah o gjell që un tim do të thotë antar i kësaj familje, që un tim shqiptar. Dhe ky caktim nuk ka kurfar për Jezis. Allah oh ditë ngjykimin nuk do të na pyet absolutisht pse e kupt shqiptar. Për shkak se këtu nuk ka për Jezis, se këtu ka caktim të imponimit. Ndërsa në çështjet tjera të saktuara na ka lënë të lirë, ai e dinë çfarë do të ndodh nga së Zot, po na ka lënë të lirë në vetvendosje dhe aty ku në kalem të lirë, ne do të japim për njësi. Pra ndaj, a dim unë edhe të e dhe aj, dhe ajja dhe ata e këshumërrat, a dim e, moment në vdekes? Ja, nuk e dim. Këtë Allahu e din. Fakti që e din, kjo është saktimi. Mirë po. Unë nuk e di, a do të des, a i përshamën, nuk e din, a do të des, sot aponesim. Mi për po, të shënë që tash des, dhe e merë një thikë dhe e ngullë vetit. Këve përmiti është me, me liriti. Jo gjdo kur që ka tentu me vra, vetë e di e ka vra. Apo? Që në kupten se si jo gjdo vedvrasje, apo gjdo tentim për vedvrasje e mbytë njerën. Jo përvejë për do të këtë presi të kalajë gjellewale. Nga sa e ka përzjedh metodin e vdekis. Dhe për këtë përzjedhje, pa dushim negative dhe mizore, do të ja presi për Allah të manuar. Për këtë arsu e të këtë caktimi, Allah të aso gjelë, nuk duhet ne të mundomi të dëshifrojmë diturin e Allah gjelë leoval, nga se nuk mundemi. Jemi të këfizuar, shumë jemi të këfizuar. Sikur që ka dhëne bohanifi, Allah jemi shëroft, se një, ten, një, një, një tentative e kësa natyre, që të dëshifrash diturin e Allah, që shka mundësi ajtë të din një gjep para se të ndodhë, hëtë i nxanë të shikuarit në djeli. Sa ma te përshikon, aq ma te për të ersohen sytë ti përshikon në burim të drites, dhe sa ma të i përshikon dillin, ishte dashur ma të i për të kristalizohet shikimi, a fa? Por faktis se ti përshikon në dritim të gabuar, atëra edhe burimi i dites mund të shëndruat në burim të ersires. Dërsa, në qovë se e len dillin pra pashminisë të ndë, dhe e përdojrë që dillin ti ndërqen në gjërat e tjera që të të qikash për mrekulitët e etse shoptër. Përndaj, detyria e Allah, se s'um ta kuptoj, nuk u rikuptu. Nuk mund ta kuptosh. Po por dore ka detyri apo për të kaluar sfidat e problemeve të kësaj bote. Ka qenë saktim, ka marr fund kjo punë. Nuk mund ta kthesh mrapa. Shikos sa bukur e ngushllon mbështetori vetë ti. Ndërsa atë çnukë ditë, e vepran e jap mund, ne vet angazhohet për pikët, kujdeset, ruhet, larguohet nga rreziku. E pastaj, pas tërgësoj, nëse ndodh diçka, jashtë dëshirës të ti, është i qetë. Së uni spokon kët nuk kam premisi. Por ajo që duhet na brengosni tek sa bëhet është përgjithësia. Jo ndollija. Gjasë ndollijt nuk i përcaktojmë ne, i ka caktuar Allahu xhallahu ala. Por në duhet të bëj ditën se a kam përgjithsi un tek Allahu për ballë të ndollija apo jo. E këto është dallimi mes ne muslimanëve të tjerë. Ndollja të ndoll. Mirë po a kam premisi unën këndolli, apo nuk kam premisi, kjo është ajo që pasaj mund të bën që të brengosim apo të gëzojmë apo mos të gëzojmë ekzotë marr. Zona e branda mundsisë dhe hapësirës së lir për veprim, aty mundum ta gjej atë mundësi të veprimit për të shpëtuar përgjësis ndaj Allahut ose të për Allahut të manduar. Prandaj, ashyem uh, akti i vetvrasjes është në branda kësaj hapësie të lirisë. Dhe pasi që është në branda hapësirës së lirisë, nuk kupton se ti që prinsi për Allahu Jellaluhu për këtë punë. A do të ndodhë pasaj me këtë akt vrasja, po nuk do ndodh, nuk e dënte. Të nogetin por do të jesh përgjigjës për, për veprimin që e ke marr nga se kjo është në kundërshtim me dëshirën e Allahut të mëndosur. Do t'ju falënderoj të jeshit me ne sot në emisionin duke kërkuar për qetësi. Zotëriu preselë juve e shpresoj që të kemi takime të mira dobishme së bashku me shikuesit. Shkuas të ndruar me këta përgjigje në e përmbyllim e mision në e sotëm duke kërkuar përgjigje, duke eftuar të gjithjove që të mos nguronit në shkruoni në pyetje e qësejiviz kësepikon. Dere me takim në radhës, e selam aleikum. <të>